או השיגה ידו ונגאל, וכשב עמקונהו משנת הימכרו לו עד שנת היובל, והיה כסף ממכרו במספר שנים, כי מי שכיר יהיה עמו. אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו, ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל, וכשב לו, כפי שניו